sunt zile grele, nu mai avem bani și pentru a putea trăi, am vândut și casa aceasta frumoasă. Mâine va trebui să ne mutăm într-o casă mică și simplă. De aceea plâng, fiindcă ne este greu să plecăm din acest loc minunat, unde am trăit în liniște atâția ani și să ne mutăm acum într-o casă sărăcăcioasă. Dar, mamă, nu locuiește Dumnezeu. Și în casa săracă în care ne vom muta? Mirați de credința copilului și de adevărul spus de acesta. Părinții au înțeles că, în viață, greutățile și necazurile de orice fel încolțesc Sufletul Omului. Dar credința și speranța nu nici nici uitate, fiindcă doar cu ele, în Suflet, Drumul spinos al vieții este străbătut mai ușor.